Bucurăm de prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru și vrem ca în continuare harul lui Dumnezeu să fie simțit de noi. E important ca atunci când venim înaintea lui Dumnezeu să înregistrăm tot ceea ce vrea să ne spună Domnul. Și în această dimineață vreau să. Răspund dorinței unora dintre dumneavoastră care v-ați exprimat această dorință În mod special, referitor la primele două predici Au fost persoane care au spus că trec prea repede peste niște lucruri importante Și când am o discuție cu soția, ea și zic, e simplu pe păi ea o deranjează lucrul ăsta, zice, pentru tine, dar nu pentru toată lumea. În sensul acesta, vreau în această dimineață să vorbesc despre altarul rugăciunii. În contextul a ceea ce am vorbit până acum, am încercat să ascult mai multe predici în direcția aceasta. Așa că am ascultat pe Ion Ghiceo. Un om al rugăciunii Un om care uh, spunea el Mă rog cel puțin o oră Și spunea el o întâmplare din viața lui Trebuia să fie la rugăciune dimineața la ora 3 Și n-a auzit ceasul Cine are problema asta? A, câțiva numai Și spune că Socra lui l-a sunat și atât a insistat până când s-a trezit. Și când s-a trezit a zis, dar ce-i cu tine, te-ai despocăit? La care el și-a dat seama că a întârziat. Și spune el, timpul care s-a scurs a fost atât de stresant pentru el, pentru că trebuia să vorbească la rugăciune și oamenii îl așteptau. Și spune că s-a grăbit enorm de mult. Și în final a ajuns acolo. Și când a ajuns în fața mulțimii, a văzut că toată mulțimea izbucnește în râs. Și s-a uitat ce, ce se întâmplă cu mine și a văzut că e în pijama.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 cum putem să folosim cortului Moise în rugăciunea noastră pentru ca rugăciunea să fie specifică și pentru ca noi să nu ne plictisim și să nu bolborosim aceleași cuvinte? Nu știu dacă, dumneavoastră, vi s-a întâmplat lucrul acesta, ca la un moment dat în rugăciune începi să patinezi. Și te afli în același loc și spui aceleași cuvinte. Mie mi s-a întâmplat. Și mi-am dat seama că nu este ușor să te rogi o oră, două ore, trei ore. Și alții chiar cinci ore sau opt ore. Am zis, ce pot să spună oamenii ăștia lui Dumnezeu? cum se pot ei relaționa și cum pot să vorbească 8 ore. M-am sincer vă spun. Și poate unii se miră cum poate cineva să se roage o jumate de oră. Pentru că nouă ni se termină cuvintele foarte repede și epuizăm toate subiectele pe care le avem. Pentru că avem două, trei lucruri care ne ard la picioare Aia li le spunem lui Dumnezeu și o luăm la fugă. Nu avem timp să așteptăm să ne vorbească Dumnezeu. Apostolul Pavel, în pasajul pe care l-am citit, scoate în evidență că noi, atunci când venim la rugăciune înaintea Domnului, trebuie să credem că Dumnezeu răspunde rugăciunii. Trebuie să credem că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Trebuie să credem că este voia lui Dumnezeu ca noi să ne rugăm lui. Cu toate că Dumnezeu știe toate lucrurile. Dar Dumnezeu așteaptă, așa cum un tată așteaptă ca copilul să vină la el și să-i ceară cu gura lui, să nu trimită pe prietenul lui nici pe o altă persoană, ci să vină El în mod personal. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu relațional. Și Dumnezeu ne cheamă nu la o religie, ci la o relație cu El. Și de aceea vrea în mod personal să-i spunem că-L iubim, să-i spunem că vrem să ascultăm de poruncile Lui, să-i spunem că vrem să îl punem ca Domn în viața noastră și El să vorbească cu putere, iar noi să ascultăm de cuvintele Lui. Apoi, ceea ce noi cerem în rugăciune, trebuie să venim într-o stare de așteptare, de nădăjduire. Adică ce am cerut, noi nădăjduim că primim. Și Apostolul Pavel spune, dacă într-adevăr nădăjduiești, nu-ți mai freci mâinile. Doamne, când îmi vei răspune? Doamne, e timpul, Doamne, e timpul să lucrezi, e timpul să intervii. Spune Apostolul Pavel, pentru că noi nădăjduim, așteptăm în răbdare. Dumnezeu nu se grăbește niciodată. Înțeleptul Solomon, privind modul în care Dumnezeu acționează, spune, orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea lui. Apoi Apostolul Pavel ne spune că așteptând în răbdare sunt momente în care noi nu mai știm cum să ne relaționăm cu Dumnezeu în rugăciunile noastre. Și El chiar spune că nu știm cum să ne rugăm. Dar există Duhul Sfânt. Iisus, înainte de a se înălța la cer, a spus ucenicilor, Eu mă duc, dar vă voi trimite un alt mângâitor, care va fi cu voi și în voi în toate zilele vieții voastre. Duhul Sfânt este Cel care cunoaște nevoile noastre, problemele noastre, mai ales dacă lăsăm ca Duhul Sfânt să coordoneze Duhul nostru, mai ales dacă avem botezul cu Duhul Sfânt, mai ales dacă umblăm, plin de Duhul Sfânt. El cunoaște problemele noastre. Dar în același timp, Duhul Sfânt cunoaște voia lui Dumnezeu. Și există în rugăciunea noastră un lucru foarte important. Când voia noastră se aliniază cu voia lui Dumnezeu și noi acceptăm ca voia lui Dumnezeu să se facă în viața noastră, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că tot ce cerem, Dumnezeu face. Da, da. Și aici este secretul. În rugăciunile noastre, noi trebuie să cerem ca voia lui Dumnezeu să se facă. Însuși Iisus Hristos îl găsim în nenumărate rânduri când exprimă în rugăciunea lui către Tatăl Tată, asta este voia mea, asta doresc eu, dar voia ta să se facă. Dacă Iisus a avut această atitudine, haideți să luăm această atitudine în viețile noastre. Când noi venim în rugăciune, noi venim înaintea tronului lui Dumnezeu. Nu în numele nostru, ci în numele Lui Isus Hristos. Spuneam, noi intrăm în cortul întâlnirii, pe poarta care este Isus Hristos. Este numai o singură poartă să intri în prezența Lui Dumnezeu. Aceasta este prin Isus Hristos. Și apoi rugăciunile noastre se înalță către Dumnezeu Tatăl. Duhul Sfânt și Isus Hristos ne ajută, mijlocește pentru noi înaintea Tatălui. Și aș vrea, frații mei, ca noi în rugăciunile noastre să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne învețe, să ne călăuzească să luăm cuvintele pe care El ni le pune pe limba noastră și să le exprimăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru ca Dumnezeu Tatăl să lucreze cu putere în viețile noastre. În continuare, pentru că vreau ca la altarul rugăciunii pe care dumneavoastră îl zidiți în camera voastră, în cămăruța voastră. În mașina voastră, la locul de muncă, oriunde vă rugați, pentru că noi avem harul să ne rugăm Domnului oricând și oriunde. Dacă Israel avea numai un loc specific și trebuia să meargă, să ajungă în locul respectiv, noi avem harul acesta din partea lui Dumnezeu că putem să ne rugăm în orice loc și în orice vreme. Ajută-ne, Doamne, deschide-ne ochii! Spuneam că am ascultat mai multe predici. Am citit cărți despre cortul lui Moise. Și știți ce m-am dat seama? Ascultându-l pe Benihim, ascultândul ascultându-l pe Ion Ghicio, citind despre modul în care putem să venim în rugăciune orientându-ne după cortul lui Moise, mi-am dat seama ceea ce spune Apostolul Pavel aici în Romani, în capitolul 8, că Duhul Sfânt luminează pe oameni și chiar dacă sunt anumite lucruri care fiecare le privește la fel, sunt lucruri deosebite, diferite, unul față de celălalt. Și în această dimineață nu vreau să vă dau un model rigid de rugăciune după cortul lui Moise, ci vreau să vă dau o schiță mobilă pe care dumneavoastră, în funcție de inspirația Duhului Sfânt, creativitatea, și modul în care cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu să puteți să vă creați un model de rugăciune ca să puteți sta înaintea Domnului în rugăciune și această rugăciune și timpul acesta să nu fie plictisitor. ci voi să vă simțiți împliniți și să puteți să ajungeți la etajul trei al rugăciunii. Adică în prezența lui Dumnezeu Acolo unde vedeți mâna lui Dumnezeu la lucru Acolo unde auziți glasul lui Dumnezeu Acolo unde promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc cu tărie Unde vedeți minunile lui Dumnezeu Așa cum le-a văzut Israel când în fiecare dimineață apărea mana Și ei se bucurau că Domnul le poartă de grijă până când s-au săturat de ea. Și când s-au săturat de ea, au vrut usturoi, au vrut castraveți și ce au mai vrut ei din Egipt. Doamne, vrem în această dimineață și aș vrea să proiectați cortul lui Moise, pentru că vom parcurge fiecare obiect din acest cort, aveți și schițele la dumneavoastră? E ok că vi le-am făcut? Bun. E fain. Fain să le avem și cred că de acum nu mai e o problemă să cunoaștem mobilierul din cortul lui Moise. Așa cum spuneam atunci când intrăm în rugăciune... Rugăciunea noastră este îndreptată către Dumnezeu Tatăl și noi venim în numele Lui Iisus Hristos. Venim în numele Lui Iisus Hristos și primul obiect pe care îl întâlnim este altarul de jerfă, altarul pentru jerfă. Aici erau aduse jerfele animale. Ori de câte ori vedem acest altar, ne imaginăm acest altar, aici este vorba de jertfa lui Iisus Hristos care s-a adus odată pentru totdeauna. Jertfa lui Iisus Hristos prin care Dumnezeu își dovedește dragostea Lui față de noi. Aici venim înaintea Tatălui. Și îi mulțumim pentru că a trimis pe unicul său fiu să vină pe pământul acesta ca să ne răscumpere din felul deșert de viețuire, să plătească plata păcatelor noastre, ca noi să nu murim, ci să avem viață veșnică așa cum Dumnezeu ne-a creat la început. Pentru că voința lui Dumnezeu și dorința Lui este să fim în cu El. Apoi venim înaintea Domnului și îi mulțumim Lui Iisus Hristos pentru că a luat asupra Lui păcatele noastre, blestemele care au fost rostite peste noi. Orice putere a celui rău, prin jertfa Lui Iisus Hristos, a fost ruptă de peste noi și noi, primind această gerfă pentru viața noastră, suntem liberi. Doalele, suferințele noastre sunt luate asupra lui. Dacă ne dășduim și credem, așteptăm ca să vedem lucrul acesta că este real. În viața noastră. Frații mei, dacă noi am înțelege exact, clar, ce este jertfa lui Iisus pentru noi, ce putere există în această jertfă, în momentul în care noi accesăm puterea jertfei lui Iisus Hristos, atunci am trăit sub imperativul acesta, fiecare secundă din viața noastră. Și diavolul n-ar avea nicio putere să se atingă de noi. Pentru că atunci când purtăm crucea lui Iisus Hristos în viața noastră, când jertfa lui Iisus Hristos este evidentă în viața noastră, diavolul n-are nicio putere. Pofta firii, pofta ochilor și lăudă a vieții nu ne pot afecta, pentru că noi îl vedem pe Iisus Hristos, Cel care stă pe cruce pentru noi, Cel care a biruit moartea, Cel care a înviat. Și prin învierea Lui, noi am căpătat victorie, succes, putere, autoritate, glorie Domnului. Apoi, Privind la jărfa lui Isus Hristos, noi realizăm faptul că am fost izbăviți de moarte și de iad și că avem perspectiva vieții veșnice cu Dumnezeu. Poți să mulțumești pentru aceasta? Este ceva extraordinar. Începe și lasă-te călăuzit de Duhul Sfânt și vei înțelege ce înseamnă această izbăvire, ce înseamnă această perspectivă a vieții veșnice. Apoi, uitându-ne la jertfă, noi realizăm că păcatul nu mai domnește în viața noastră. Firea păcătoasă este răstignită și noi, avem în noi o putere. Noi nu mai suntem robi ai păcatului, ci suntem copii al lui Dumnezeu. Acționează sub imperativul acesta. Apoi, noi înțelegem că tot ceea ce a făcut Dumnezeu prin Iisus Hristos este motivat de dragoste. Încă o dată. Tot ce a făcut Isus Hristos, jertfa lui Isus Hristos, chinurile prin care a trecut el pentru păcatele noastre, motivația acestei acțiuni a lui Dumnezeu este dragostea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și acum să personalizăm lucrul acesta și să venim înaintea Domnului și să-i spunem Domnului Doamne, îți mulțumesc că mă iubești, îți mulțumesc că sunt o valoare înaintea ta, că ai dat ce-ai avut mai scump pentru mine. Și dacă n-ai un self-esteem, o apreciere de sine corespunzătoare, dacă ai crescut într-o familie disfuncțională, dacă părinții tăi ți-au distrus imaginea de sine, aș vrea când te afli la altarul Gerfei să știi că Dumnezeu te iubește, să știi că în ochii lui Dumnezeu tu ai o valoare extraordinară. Frații mei, când ne găsim aici la altarul jelfei, Aici putem să ne ridicăm din pulberea pământului, din căderile noastre. Putem să stăm înaintea Domnului și să privim în rugăciunea noastră către tronul de slavă al lui Dumnezeu și să ne apropiem de acest tron. Apoi mergem la următorul obiect care este Ligianul. Știți că ligheanul în care se spăla preotul pe mâini și pe picioare a fost făcut din oglinzile femeilor. Și aceste oglinze au fost lipite și eu tot m-am gândit când studiam lucrul acesta, Doamne, de ce ai folosit aceste oglinzi? Nu puteai să faci așa o oglindă? ca să fie compactă, a, a folosit oglinzile femeilor care stăteau să intre în cortul întâlnirii. Din orice poziție te afli, te poți vedea acolo. Și ligheanul reprezintă sfințenia, curățirea. Pe care Dumnezeu o dorește în viețile noastre. Oglinzile reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu revelat pentru noi. Și ori de câte ori te uiți în Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spune tot Apostolul Pavel, vezi unde ești murdar. Problema se pune. Nu numai să vezi și să pleci de acolo și să uiți unde ești murdar, ci să te curățești. Apa reprezintă sângele lui Isus Hristos. Sângele lui Isus care curăță orice pată și orice zbârcitură. Când ne găsim în fața Ligianului, Putem să privim și să ne vedem cine suntem și apoi ridicându-ne ochii în sus să ne raportăm la Dumnezeu. Aici, cei care au făcut botezul în apă își amintesc că este momentul în care ei au declarat public că primesc jertfa lui Isus Hristos pentru viața lor, cred în Isus Hristos ca mântuitor personal, și apoi au, fost, au făcut legământul cu Dumnezeu, că îl vor sluji toată viața lor. Cei care n-au făcut botezul în apă, privindu-se în această oglindă, ei își dau seama că sunt murdari. Își dau seama că sunt păcătoși și că au nevoie de un mântuitor, au nevoie de Isus Hristos care cheamă pe toți cei trudiți și împovărați, pe toți cei păcătoși să vină la El, pentru că El vrea să le ia sarcina și povara vieții lor, să-i ușureze, să-i spele și să-i elibereze. Aici este momentul în care, în timp ce noi ne curățim, în timp ce noi ne golim de lucrurile lumii acesteia, de influențele firii pământești, a naturii păcătoase, aici poate avea loc botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că atunci când te golești, Domnul vrea să te umple. În momentele acestea, în viața Ligianului, când tu începi să vii înaintea lui Dumnezeu, să mărturisești păcatele tale, cerul este mobilizat. Puterea lui Dumnezeu se revarsă peste tine acolo. Și este foarte important, frații mei, să facem mărturisirea la nivelul întregii noastre ființe, să venim înaintea Domnului cu trupul nostru. Pentru că noi trebuie să aducem trupul nostru ca o jertfă vie, sfântă, plăcută Domnului. Când intrăm în locul preasfânt, așa cum preotul își schimba hainele, noi trebuie să ne schimbăm viața noastră, trăirea noastră, faptele noastre, Relația cu Dumnezeu nu este o relație teoretică, este practică. Venim la nivelul trupului nostru și primul lucru pe care trebuie să-l punem în fața oglinzii este limba noastră. Ce-am vorbit? Ce-am făcut cu limba noastră? Iacob ne spune că limba este cârma trupului. Exact așa cum o corabie mare are o cârmă mică, așa este limba pentru trupul nostru. Noi suntem chemați să binecuvântăm, nu să blestemăm. Și dacă tu ți-ai permis să clevetești, ți-ai permis să minți, ți-ai permis alte și alte lucruri cu limba ta, mărturisește-le înaintea Domnului și cere... Puterea sângelui lui Iisus Hristos să-ți spele, să-ți sfințească limba ta. Apoi ochii tăi, la ce au privit ochii tăi, ce imagini au introdus în mintea ta, în sufletul tău. Pofta ochilor este o cale, o ușă prin care satan atacă ființa noastră înainte înaintea Domnului, așa cum spune Apocalipsa, eu am alifie pentru ochi, să-ți ung ochii și să vezi. Frații mei! Avem nevoie de această alifie să privim din perspectiva Lui Dumnezeu, nu din perspectiva umană. Avem nevoie ca ochii noștri spirituali să fie spălați cu puterea sângelui Lui Isus Hristos și să vedem oastea Lui Dumnezeu care este în jurul nostru, să vedem mâna Lui Dumnezeu care ne ridică, care ne poartă. să vedem izbăvirea. Și minunile prin care Dumnezeu ne conduce, să nu trecem pasiv pentru acest, peste aceste lucruri. Apoi, mâinile noastre, picioarele noastre, lucruri pe care le-am făcut și nu trebuia să le facem, să le aducem aici, frații mei, putem intra înaintea Domnului și, dacă suntem sinceri, nu ne ajunge 5 minute. Să mărturisim înaintea Domnului. Apoi venim cu sufletul nostru, la nivelul minții noastre, gândurile, informațiile pe care le avem. Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Venim cu emoțiile noastre. Dacă cumva ai nutrit emoții negative, neiertare, ură, răzbunare, iubire de bani, neadevăr, neascultare, mândrie și alte și alte lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. Vino înaintea Domnului și cere ca mintea ta să fie luminată de cuvântul Domnului, mintea ta să fie curățită și tu să poți să ai în mintea ta, lumina lui Dumnezeu care strălucește, care pătrunde ca un far în viitor. Tu ai nevoie de vrăjitori, pentru că Domnul pune în mintea ta cuvânt de cunoștință. Domnul pune în mintea ta descoperire dumnezească. te face să înțelegi tainele lui Dumnezeu. Tu te ridici peste înțelepciunea umană pentru că ai o înțelepciune de la Dumnezeu. Apoi, voința noastră, atitudinile noastre, ceea ce am făcut. Venim înaintea Domnului și mărturisim voința noastră și apoi îi spunem Domnului, Doamne, voia Ta să se facă în viața mea, mă predau Ție în totalitate. Fratele Benihin spunea că înainte de a intra în, în, în locul sfânt, este foarte important să stăm într-o stare de așteptare. E un drept rugăciunea spre tine și aștepte. Spunea el că după ce terminăm această mărturisire la nivelul ființei noastre, trup, suflet și duh, în momentul acesta, noi trebuie să intrăm într-o stare de așteptare, așa cum spunea Apostolul Pavel, în lucrurile pe care le rădăjduim, noi așteptăm în răbdare. Ce se întâmplă în aceste momente este că noi ne golim de influența trupului și permitem influența Duhului, luminat de Duhului Dumnezeu, să pătrundă în ființa noastră, să domnească în ființa noastră, să atingă sufletul nostru, mintea, emoțiile și voința noastră. Pentru că altfel rugăciunea devine greoaie, devine obositoare, dar în momentul în care te dezgolești de influențele trupului, în mod special ale firii pământești, Deja vii, devii mai ușor, legătura ta se stabilește cu Dumnezeu și trupul este salvat de acest chin. Nu mai simți chinul acesta. Că nu-i ușor să stai să te rogi. De aceea foarte mulți dintre noi... Poate nu avem o viață de rugăciune pentru că nu-i ușor să stai în rugăciune. E o luptă! Dar în momentul în care se întâmplă acest transfer, ne golim de firea păcătoasă, ne golim de poftele și dorințele trupului nostru și lăsăm ca Duhul nostru, activat de Duhul lui Dumnezeu, să ia stăpânire peste ființa noastră în mod special peste sufletul nostru, rugăciunea intră într-o nouă dimensiune. Sfințirea înseamnă a te pune de o parte pentru Dumnezeu, și apoi asemănarea cu Dumnezeu. Deci rezultatul mărturisirii, atunci când preotul se spăla pe mâini, murdăria era îndepărtată. Când noi cerem puterea sângelui lui Iisus Hristos peste viața noastră, noi suntem curățați și trebuie să credem lucrul acesta, și apoi noi venim înaintea lui Dumnezeu și avem curaj. Dacă tu ești spălat, ești curățit, ești schimbat în planul și voia lui Dumnezeu, atunci tu poți să aduci înaintea lui Dumnezeu celelalte probleme și caracterul tău începe să semene cu caracterul lui Isus Hristos. Adică nu numai că te-ai decis să-L urmezi pe Dumnezeu, te-ai pus deoparte pentru Dumnezeu, dar tu începi să crești în asemănarea cu Dumnezeu. Cum spune Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 5, ca noi trebuie să creștem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos până vom ajunge oameni mari, așa ca Iisus Hristos. Să nu mai fim niște copii plutind în coace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, ci stabili în Dumnezeu, oameni mari pe care nu-i poate influența o veste de aici, una de acolo, o știre de aici, una de dincolo. Pentru că noi creștem în asemănarea cu Dumnezeu. Al treilea obiect este sfeșnicul. Sfeșnicul are trei brațe, trei deoparte, parte, trei de alta și una la mijloc. Acestea reprezintă cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, așa cum le descrie Isaia în capitolul 11. Și apoi sfesnicul. Este format din 66 de piese, unite împreună, inseparabile una de cealaltă, pentru că atunci când Domnul i-a dat lui Moise să facă sfeșnicul, i-a tras atenția și a spus, ele trebuie să fie legate strâns una de alta. Acestea sunt cele 66 de cărți care într-o unitate desăvârșită ne exprimă cuvântul lui Dumnezeu scris Logosul și apoi prin Duhul lui Dumnezeu Logosul devine rema, cuvântul revelat al lui Dumnezeu pentru vremurile noastre, pentru situațiile noastre, pentru problemele cu care noi ne confruntăm. Acest sfășnic ne aduce în prezența lui Dumnezeu și face ca cuvântul lui Dumnezeu să ni se reveleze și noi să vedem ceea ce Dumnezeu are pentru noi. Aici noi putem să venim înaintea Domnului și să cerem ca Duhului Dumnezeu să se manifeste în cele șapte forme pe care Duhului Dumnezeu le reprezintă: Duh de înțelepciune, Duh de pricepere, Duh de sfat, de conciliere, Duh de tărie, de putere, Duh de cunoștință, Duh de frică de Domnul și apoi Duhul Domnului activează aceste duhuri ale lui Dumnezeu sau cum am spune, spectrul Duhului lui Dumnezeu se vede în viața noastră. Și noi cerem Domnului, Doamne, Dă-mi acest spectru al Duhului Tău. Doamne, dă-mi înțelepciune, Doamne, lucrează cu puterea Ta în viața mea. Ajută, Doamne, să pot să am un Duh de sfat, de conciliere când discut cu cineva, eu să văd. Puterea Ta, Duh de pricepere, Doamne, dăm pricepere în afacerile mele. Vreau ca Duhul Tău să-mi dea inspirații, Duhul Tău să-mi dea creativitate, inventivitate. Doamne, dăm Duh de putere, Doamne, să nu mă las purtat în coace și în golo, ci să acționez cu putere în situațiile și problemele cu care mă confrunt. Dă-mi un duh de cunoștință să pot vedea viitorul cu ochii tăi. O, Doamne, vreau o frică reverentă. Dacă voi fi înțelept, dacă voi avea putere, Doamne, vreau să am o frică reverentă. Să știu că nu de la mine vin acestea, ci ele vin de la Tine, Doamne. O, frații mei, când intrăm sus spectrul acesta al manifestării Duhului Sfânt și cerem pentru viața noastră aceasta, este ceva extraordinar, este ceva deosebit. Apoi, înțelegând că sfeșnicul este și cuvântul lui Dumnezeu, noi venim înaintea Domnului și îi mulțumim pentru acest cuvânt care ne învață, care ne mustră, care ne dă înțelepciune în neprihănire pentru ca noi să fim desăvârșiți și cu totul destoinici pentru orice lucrare bună. Aleluia! Frații mei, noi trebuie să venim înaintea Domnului, nu să ne șușcăim și să ne jelim. Doamne, e greu să citesc cuvântul Tău, nu-L înțeleg, Doamne. Știi că stare ocupat. Mă duc la servici. vin acasă, când vin acasă am probleme. N-am timp, Doamne, să citesc cuvântul Tău și să-L studiez. Vino înaintea Domnului și spune, Doamne, vreau să disting promisiunile din cuvântul Tău. Vreau să accesez aceste promisiuni pentru viața mea, pentru familia mea. Vreau, Doamne, atunci când citesc cuvântul Tău, să disting din Logos Rema și să spun, astăzi, Doamne, mi-ai vorbit mie, aceasta este pentru mine, sunt gata să merg și să împlinesc în viața mea. Al patrulea obiect este masa cu pâinile. Frații mei, după cum observați, la fiecare obiect putem să stăm și să ne extindem. Este ceva extraordinar. Am încercat să mă rog în felul acesta, o oră prea puțin, prea puțin, mei. Masa cu pâinele, această masă avea pe ea 12 pâini proaspete. Și dacă ne uităm la simbolistică, Vom realiza, în primul rând, că pâinea îl reprezintă pe Isus Hristos. El este pâinea din cer, spune Ioan, care s-a coborât ca să dea lumii viață. Aici e cina Domnului. Ori de câte ori luăm cina Domnului, noi trebuie să ne amintim de lucrul acesta, că Isus Hristos este, există. Aici înțelegem nevoia noastră zilnică de Isus Hristos. Că noi mâncăm în fiecare zi și cerem în rugăciunea tatăl nostru, dă Doamne, pâinea noastră de fiecare zi. Știți care e pâinea de fiecare zi pentru sufletul nostru? Isus Hristos. Și El, înainte de a se înălța la cer, ne-a asigurat că voi fi cu voi în fiecare zi. Haideți acum să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru Iisus Hristos, care El este pâinea Lui Dumnezeu care ne satisface nevoile noastre. Este pâinea Lui Dumnezeu care ne dă viață. Este pâinea Lui Dumnezeu care a venit din cer și s-a făcut accesibil nou. S-a încadrat în spațiu și timp ca să ne afecteze în mod pozitiv viața noastră. Aleluia! Este ceva extraordinar. Apoi cele 12 pâini reprezintă poporul lui Dumnezeu, cele 12 seminții ale lui Israel și pentru noi în Noul Testament este biserica. Frații mei, nu știu dacă, dacă mulțumiți Domnului pentru biserica în care Dumnezeu v-a plantat. Dar e un lucru extraordinar. Știți că Singura unealta lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu lucrează pe pământul acesta, este biserica? Știți că Dumnezeu vrea nu să-i vizităm biserica lui, ci să fim plantați, să fim mădulare unii altora, adică o legătură organică, și apoi când te uiți la această semnificație, vii înaintea lui Dumnezeu și îi mulțumești pentru biserică, îi mulțumești pentru frați, îi mulțumești pentru oportunitățile pe care Dumnezeu ți le dă, pentru modul în care Dumnezeu îți vorbește. Vii și te rogi pentru liderii tăi, vii și te rogi pentru creștinii din oraș, Deja te interesează orașul în care ești, te roți pentru țara ta, devii gelos înaintea Domnului și spui, Doamne, aș vrea din biserica ta să facă parte toți oamenii, prietenii mei, cei nemântuiți, Doamne, să poată să aibă și ei harul acesta ca Tu să vorbești direct fiecarei persoane, fiecărei familii, fiecărei comunități. Și aici putem merge departe, ne rugăm pentru biserică, Doamne, cerem ca Harul Tău să fie ori de câte ori ne întâlnim, prezența ta să fie acolo. Cerem, Doamne, ca ori de câte ori oamenii nemântuiți vor intra în locul acesta, puterea mântuirii tale să-i cerceteze, Doamne, oamenii robiți, oamenii care au vicii, oamenii care nu se pot lăsa de viciile lor, cer, Doamne, ca puterea ta să-i cerceteze și ei să fie liberi, Doamne, să scape din închisorile lor. Ne putem ruga pentru biserică extraordinar și trebuie să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne conducă. Apoi, masa cu cele 12 pâini împreună reprezintă relațiile noastre. Relațiile pe care noi le avem, în primul rând relația cu Dumnezeu, care noi știm că susține și determină relația pe orizontală, relația cu partenerul nostru de viață, relațiile în, la nivelul familiei, relațiile la nivelul locului de muncă, relațiile la nivel autoritate locală, relații cu prietenii noștri și începem să venim înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm pentru relațiile noastre. Și dacă sunt anumite relații stricate, le aducem înaintea Domnului și spunem, Doamne, cu ăsta în ultimul timp nu mă înțeleg așa bine. Doamne, vină tu, Doamne, cu puterea ta divină. Ajută-mă, Doamne, dă-mi un duc de sfat, de tărie, de cunoștință, să văd, Doamne, ce pot să fac să restabilesc această relație, dacă este important să o restabilești. Apoi îți vei analiza anumite relații și vei vedea că te trag în jos. Vin înaintea Domnului și spune, Doamne iartă-mă că am intrat în această relație, vreau să renunț la ea. Ajută-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, să scap de aceste relații care nu te onorează pe tine și nu îmi fac bine nici mie. Trebuie să mergem rapid, pentru că tinerii trebuie să plece la Timișoară. Altarul tămâierii este următorul obiect în cortul lui Moise. Altarul tămâierii cuprindea două elemente, un delemnul pentru sfințire și tămâia. Am citit în exod cum Moise a primit din partea lui Dumnezeu să facă acest delemn cu care trebuia uns toate obiectele din cort și pe cei care se închinau acolo. Apoi tămâia care tămâia locul sfânt și se înălța la cer. Era făcut atât tămâia cât și un undelemnul din mirodenii care miroseau, aduceau o atmosferă plăcută, ceva extraordinar. Și de fapt altarul acesta al tămâierii se găsea în fața chivotului. Când perdeaua a căzut prin învierea lui Iisus Hristos între altarul tămâierii și chivot, era doar o distanță mică. Aici simți prezența lui Dumnezeu, că se manifestă puternic. Altarul tămâierii este cel care ne conduce să venim înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem cine este Dumnezeu pentru noi. Psalmul 23 ne prezintă șapte nume mai importante ale Lui Dumnezeu pentru noi. Jehova Ire, Domnul este cel ce împarte de grijă. Jehova Roi, Domnul este păstorul meu. Jehova Shalom, Domnul este pacea mea. Jehova Rafa, Domnul este vindecătorul meu. Jehova Titchen, Domnul este neprihănirea mea. Jehova Shama, Domnul este cu mine. Jehova Nisi, Domnul este cel care mă scapă. Și când vii înaintea lui Dumnezeu și proclami aceste nume, tu de fapt Personalizezi cine este Dumnezeu pentru tine. Vii înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta, de fapt, un dilemnul pentru sfințire este lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre. Aici putem vorbi despre nașterea din nou, lucrarea pe care o face Duhului Dumnezeu și Cuvântului Dumnezeu în viața noastră. Sfințirea care este progresivă, așa cum vorbeam la Ligian, sfințirea devine la un nivel mai înalt, ne curățim, ne apropiem cât mai tare de Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu este în fața noastră. Chivotul tronului Dumnezeu este acolo. Și noi venim înaintea Domnului. Aici, muzica, lauda, este acel miros care răspândește tămânia și uleiul pentru sfințire. Aici este atmosfera în care muzica și lauda pe care tu o primești la nivelul sufletului tău te înalță. Te apropie de Dumnezeu Îndepărtează duhurile rele Îndepărtează orice influență străină Și pregătește atmosfera de întâlnire cu Dumnezeu Spuneam că aici ne rugăm cu mintea Ne rugăm și cu Duhul Aici intri într-o stare deosebită Așa cum dimineață a fost sus la rugăciune Frații mei, am simțit prezența lui Dumnezeu încă de acolo, încă de acolo și mi-am dat seama că Domnul vrea să vină cu uleiul lui, să ne ungă, să ne cerceteze, vrea o atmosferă de cer. Cerul lui Dumnezeu se deschide și noi trăim sub imperativul acesta, apoi tămâia, Reprezintă rugăciunea, așa cum ne spune Apocalipsa, tămâia este cea care ne face să înțelegem că rugăciunile noastre nu rămân la pământ, așa cum norul de tămâie se ridică. Așa rugăciunile noastre sunt de bun miros înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu așteaptă să vadă că avem o viață de rugăciune. Dumnezeu așteaptă să vadă că nu ne mulțumim numai în curtea Lui, că ne apropiem mai tare, vrem prezența Lui, vrem intimitatea cu El, vrem să stăm aproape de El. Și ultimul obiect pe care îl putem folosi, este chivotul. Chivotul acesta reprezintă tronul lui Dumnezeu. Ceea ce era pus în chivot, tablele cu legea lui Dumnezeu, mana și toiagul, spuneam că reprezintă, în primul rând, voia lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de la noi, legea lui Dumnezeu. Apoi mana care reprezintă purtarea de grijă, minunile pe care Dumnezeu este gata să le facă în fiecare zi. Dumnezeu nu se obosește să ne binecuvânteze în fiecare zi, în fiecare dimineață. Noi trebuie să mergem și să culegem binecuvântările lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, sunt bune pentru mine, sunt bune pentru familia mea. E o mare binecuvântare, Doamne, să am această relație cu Tine și și tu să-mi porți de grijă. Și apoi, toiagul care reprezintă putere, autoritate. Când venim înaintea lui Dumnezeu, ne dăm seama ce important este ca noi să vedem aceste lucruri cu ochii lui Dumnezeu și apoi să lăsăm ca sufletul nostru să fie călăuzit în rugăciune de Duhul lui Dumnezeu, să ne vorbească ce înseamnă legea lui Dumnezeu pentru noi, promisiunile lui Dumnezeu pentru noi, ce înseamnă că Dumnezeu ne poartă de grijă. Aici vedem dragostea lui Dumnezeu. Frații mei, în legea lui Dumnezeu, știți? Că Dumnezeu, când a dat legile Lui, nu s-a gândit la ordine. Știți lucrul acesta? Că noi când facem, noi când am făcut acum regulamentul pentru biserică, ne-am gândit la o ordine oarecare ca să planeze în mijlocul nostru. Adică fiecare să știe așteptările Lui, așteptările care le avem unul de la celălalt, pentru ca să putem să fim în unitate pentru ca să putem să acționăm, pentru ca să putem să realizăm obiectivele pe care Dumnezeu le vrea de la noi. Și apropo de aceasta, frații mei, am spus că trei săptămâni aveți libertatea să puneți întrebări. Și vă rog, puneți întrebări. Dorința noastră este ca fiecare din dumneavoastră care simțiți că sunteți chemați în locul acesta de Dumnezeu să nu fiți obstrucționați. Orice lucru care credeți că vă obstrucționează, le discutăm, pentru că regulamentul acesta nu e o lege, nici pe departe. Știți care a fost mobilul lui Dumnezeu pentru că a dat legea? Știți care este? Nu ordinea, nu disciplina, nu unitatea, nici pe departe. Apostolul Pavel ne spune în 1 Timotei capitolul 1, versetul 5, Ținta poruncii lui Dumnezeu este dragostea. Dragostea de mine, Dragostea. Dumnezeu ne iubește. Și când privim la legile lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne iubește. Că aceste legi sunt în avantajul nostru. Domnul mi-a vorbit la începutul anului ca după ce termin cu alinierea să vorbesc despre cele 10 porunci în Noul Testament și am să vorbesc despre ele. Vedea, este ceva extraordinar. Domnul, poruncile, motivația poruncilor și a legii este dragostea. Aici intrăm înaintea Domnului și venim cu cererile noastre, aducem înaintea lui Dumnezeu, ne rugăm pentru familiile noastre, ne rugăm pentru noi, ne rugăm pentru țara noastră, ne rugăm pentru cei nemântuiți, ne rugăm ca Domnul să aducă lucrători în via sa, să scoată oameni evangeliști, păstori, învățători, ne rugăm ca Domnul să ne mobilizeze pentru a împlini planul său în lumea aceasta. Și aici ne băgăm în planul lui Dumnezeu. Aici venim înaintea Domnului și recunoaștem autoritatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Frații mei, Iisus Hristos a spus, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Și acum voi mergeți și eu sunt cu voi în fiecare zi. Adică autoritatea este cu noi fații mei. În numele nostru nu putem face nimic. Dar spunem, în numele Lui Iisus, eu sunt executantul Lui Isus. Satan îți leg orice drept, orice putere. Îți poruncesc să pleci din familia mea, îți leg puterea, închid orice ușă, orice transfer generațional, îl închid și de la mine încolo nicio generație să nu mai afec, fie afectată de blesteme, și alte și alte lucruri. Rații, mei, avem autoritate. Avem autoritate în măsura în care ne supunem autorității. Că dacă nu ne supunem autorității, îți răcești gura degeaba. Degeaba îi poruncești diavolului, pleacă, el stă și se uită la tine și zice, dată cine ești? Că tu te răzvrătești, tu n-asculți de Dumnezeu, tu nu respecti nicio autoritate, crezi că ai autoritate? Tu minți, tu începi să te scuzi și să pui tu așa lucrurile uh, cam cum ar fi în favoarea ta în loc să spui adevărul. Frații mei, avem autoritate în măsura în care ne supunem autorității, În măsura în care ne supunem lui Hristos. Putem să mergem mai departe și este ceva extraordinar să lăsați ca Duhul lui Dumnezeu să vă călăuzească în această rugăciune. Sunt doar câteva lucruri pe care vi le-am dat data viitoare, duminica viitoare le veți avea și dumneavoastră și știți ce aș vrea eu să faceți dumneavoastră. Pentru că n-am făcut în mod intenționat. Puteam să pun toate aceste lucruri să vi le dau așa cum am dat aceste schițe. Dar aș vrea ca dumneavoastră, după ce veți primi duminica viitoare, semnificațiile tuturor obiectelor din cortul lui Moise, să vă faceți un model de rugăciune. Și apoi să, să puneți anumite rugăciuni pe care sunt în Biblie. De exemplu rugăciunea tatăl nostru, o putem rosti foarte bine la nivelul 3, aici unde ne afăm în prezența lui Dumnezeu. rugăciunea lui Iabeț, lărgeaște-mi, Doamne, hotarele, E momentul să, le punem aici, să o punem aici. Rugăciunea lui Isus Hristos în grădina Getisman. Toate acestea sunt niște rugăciuni care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu și, de exemplu, când ne rugăm pentru biserică, să spunem această rugăciune pe care Isus Hristos a rostit-o în grădina Getisman. Doamne, cerem ca să fim una, Doamne! Să trăim în această lume, dar să nu fim afectați de lume! Veți vedea ce mare putere are rugăciunea voastră. Vă veți ridica la un alt nivel și veți trăi o viață nouă. Haideți acum să ne ridicăm înaintea Domnului și aș vrea să venim, să-i mulțumim lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru jertfa lui Iisus Hristos, pentru puterea sângelui lui Iisus Hristos, să-i mulțumim pentru... Sfeșnicului Dumnezeu care luminează în viața noastră pentru Logos și pentru Rema. Să venim înaintea Domnului să-i mulțumim pentru relațiile pe care le avem. Să venim înaintea Domnului și să-i mulțumim pentru lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Și să-i mulțumim Domnului că El este prezent. or de câte ori, doi, trei se adună numele Lui, El este prezent acolo. Haideți să venim în această rugăciune înaintea Domnului și să ne rugăm.